Tizedik fejezet. Június 4 reggel 7 órakor a kémjelentése csak egy volt von Mellentin, rommel felderítő tisztje íróasztalán heverő 20-30 jelentés között. Volt ott még néhány jelentés a lehallgató állomásokról, a gyalogság és a tankhadosztályok siffirozatlan üzenetváltásairól. Ott voltak a főhadiszállások primitíven sífirozott utasításai, amelyeket már reggel meg lehetett fejteni, és ott volt még egy pár ellenséges rádióközlemény, amely megfejtetlen volt ugyan, mégis következtetni lehetett belőlük az ellenség szándékaira, egyszerűen csak az adás helyéből és frekvenciájából. A rádiójelentéseken kívül az asztalon hevertek a terepen működő felderítők jelentései is, a zsákmányolt fegyverekről, az elesett ellenséges katonák egyenruháiról és a foglyok kihallgatásáról adtak számot, vagy egyszerűen csak arról, hogy végignéztek a sivatagon és látták az ellenséget. Aztán még ott volt a légi felderítés jelentése, egy szakértő helyzet jelentése és egy használhatatlan összegzés arról, hogy Berlin jelenleg mekkorára becsüli a szövetségesek erejét és milyen szándékokat tételez fel a részükről. A diplomáciai plegykákon, újsághíreken és puszta találgatásokon alapultak, és legalább olyan gyakran voltak tévesek, mint helyesek, ami azt jelentette, hogy lényegében használhatatlanok voltak. De kénytelenek voltak beismerni, hogy ez a kémjelentés másnak látszik. Egy átlagos titkos ügynek valószínűleg ilyesmit jelentett volna. A kilencedik hindudandárral közölték, hogy a közeljövőben aligha nem nagyobb ütközetbe kerülnek. Vagy. A szövetségesek június elején valószínűleg kitörést terveznek a katlamból. Vagy az a hír járja, hogy Ósanliket leváltják a főparancsnokságról. Ebben a jelentésben azonban nem volt semmi határozatlan. A kém, akinek a hívóje lesz Sphinx volt, így kezdte az üzenetét. A Berlin hadművelet. Megadta a támadás időpontját, a benne résztvevő dandárok számát és szerepét, Megjelölte a helyeket, ahol támadni fognak, és elárulta a tervezők taktikai elgondolásait. Fon nem volt meggyőződve, de érdekelte a jelentés. Amikor sátrában a hőmérő meghaladta a 30 fokot, elkezdte rutinszerű reggeli tárgyalás sorozatát. Tárgyalt személyesen, tábori telefonon és ritkán rádión. Beszélt a hadosztályoknál működő felderítőkkel, a Luftwaffe összekötő tisztjével, aki a légi felderítésről tájékoztatta, a lehallgató állomások összekötőjével és néhány dandároknál működő felderítővel. Valamennyiüknek megemlítette a 9. és 10. hindu dandárt, meg a 22. és 32. páncélos brigádot. Utasította őket, hogy keressék meg az említett brigádokat. Arra is utasította őket, hogy figyeljék meg, folynak-e harci előkészületek azokban a térségekben, itt a kém szerint az ellentámadás majd kiindul. De tartsák szemmel az ellenséges felderítést is. Ha a kémnek igaza van, akkor a szövetségesek nyilván fokozott légi felderítést fognak folytatni azok fölött az állások fölött, amelyeket meg akarnak támadni. És pedig az aslakgerinc, a sidragerinc és a sidimuflat fölött. Lehetséges, hogy fokozott mértékbe fogják bombázni is ezeket az állásokat, hogy megpuhítsák őket, bár ez annyira elárulna a szándékaikat, hogy a legtöbb parancsnok nyilván ellen fog állni a kísértésnek. Lehetséges, hogy megtévesztésül éppen csökkenteni fogják a bombázást, és ez is lehet a közeli támadás jele. Ezek a beszélgetések tették lehetővé, hogy a tábori tisztek kiegészítsék előző esti jelentéseiket. Miután befejezte a beszélgetéseket, von mellentén is megírta a jelentését Rommelnek és elvitte a parancsnoki kocsihoz. Megtárgyalta a vezérkari főnökkel, aki aztán Rommel elé terjesztette. A reggeli tárgyalás rövid volt, mert Rommel nagyobb döntéseit és a másnapra vonatkozó parancsait rendszerint előző este szokta meghozni és kiadni. Rommel különben sem volt elmélkedő hangulatban reggelenként. Ő cselekedni akart. Bejárta a sivatagot, a frontvonal egyik állásából a másikba szágódott a vezérkarikocsin, vagy repült a szrokkal, parancsot adott ki, tréfálkozott a katonákkal, vagy átvette a vezetést a kisebb csetepatékban. Annak ellenére, hogy állandóan kitette magát az ellenség tűzének, 1914 óta egyetlen egyszer sem sebesült meg. Maga Fon mellentén is velement és kihasználta az alkalmat, hogy vázolja saját helyzetképét a frontvonalról, és saját becslését a felderítők hozzá beküldött nyersanyaga alapján. Azok némeika ugyanis túlságosan óvatos volt, mellőzött minden bizonytalan dátumot, némeikük meg túlzásukba esett, hogy külön ellátmányt és erősítést kapjon az alakulatának. Kora este, amikor a hőmérő higiénszála végre lejjebb szállt, újabb jelentések és tárgyalások következtek. Von Mellentin megszűrte a szfinksz által megjósolt ellentámadással kapcsolatos részletek tömegét. Az elit páncélos hadosztály, az olasz hadosztály, amely az aslak gerincet tartotta megszállva, növekvő ellenséges légi tevékenységet jelentett. Von Mellentin megkérdezte tőlük, hogy ez vajon bombázást vagy felderítést jelente, és azt válaszolták, hogy csak felderítést, a bombázás lényegében megszűnt. A Luftwaffe a senki földjéről jelentett tevékenységet, ami azt jelentette, hogy egy előretült járó gyülekező helyet jelöl ki valahol. Akad foszlányokban lehallgatott primitíven sifírozott rádióüzenet, amelyben valamelyik hindú sürgős tisztázását kérte reggeli valaminek, utasításnak, különös tekintettel a tüzérségi tűznek vagy minek az időpontjára. Fom tudta, hogy az angoloknál a tüzérségi tűz mindig a támadást előzi meg. A kém jelentése egyre hihetőbbnek látszott. Fon mellenti megkereste a kartotékjában a 32-es páncélos brigádot, és rájött, hogy nemrég látták őket a Regal gerincen, vagyis olyan pozícióban, ahonnan logikusan megtámadhatták a sidra gerincet. Egy felderítő tiszt feladata szinte lehetetlen. Ki nem elégítő adatok alapján meg kell jósolnia az ellenség várható mozdulatait. Megnézi a jelentéseket, felhasználja intuícióját, és hazádírozik. Fom elhatározta, hogy ő a Sphinx jelentése alapján fog hazádírozni. Este 18.30-kor vitte el a jelentését a parancsnoki kocsihoz. Rommel a vezérkari főnökével, Bayernlain ezredessel és Kesselringgel volt együtt. Egy tábori asztal körül álltak, és a hadműveleti térképet nézegették. Az asztal egyik oldalán egy hat nagy ült, jegyzetelésre készen. Rommer levette a sapkáját. Hatalmas, kopaszodó feje túlságosan nagynak tűnt alacsony termetéhez képest. Fáradtnak és soványnak látszott. Fom mellentin tudta, hogy visszatérő gyomorbántalamokban szenved, és néha napokig képtelen enni. Normális körülmények közt kövérkés arca beesett, és a fülem, mintha még jobban elállt volna, mint máskor. Ferdevágású vágású szeme azonban lelkesen csillogott a győzelem reményében. Fom mellentin összecsapta a sarkát, szertartásosan átadta a jelentését, aztán a térképet mutogatva előadta következtetéseit. Amikor befejezte, Kesszering megszólalt. És ö, azt mondja, hogy mindez egy kém jelentésén alapul? Nem tábornagyúr, mondta határozottan Fom mellentin. Vannak bizonyos jelek, amelyek megerősítik a következtetéseimet. E jeleket mindenre találhat az ember, mondta Kesszerink. Fom ellentén a szeme sarkából látta, hogy Rommel kezd bosszús lenni. Kesszerink folytatta. Nem tervezhetünk komolyan ütközetet egy vacak kis kairói titkos ügynök jelentése alapján. Rommel azt mondta, én hajlamos vagyok hinni ennek a jelentéstek. Fom ellentén elnézte a két férfit. Valahogy furcsa mód egyforma volt a hatalmuk. Mármint a hadseregben furcsamód, hiszen a hadseregben az alá és fölé rendeltség rendszerint pontosan körül volt határolva. Kesszering főparancsnok volt délen, így rangban Rommel fölött állt. De Rommel, Hitlernek valamilyen szeszélye folytán, mégsem fogadott el utasításokat tőle. Mindkét férfinak volt patronusa a Berlinben. Kesszering a Luftwaffe embere, Göring kedvence volt. Rommel meg olyan jó hírnévnek örvendett a közvélemény szemébe, hogy mindig számíthatott Göbbel támogatására. Kesseling népszerű volt az olaszok közt, Rommel meg mindig sértegette őket. Végső fokon Kesseling volt az erősebb, mert tábornagyként közvetlen bejárása volt Hitlerhez, míg Rommel csak Jordon keresztül juthatott el hozzá. De Kesseling nem engedhette meg magának, hogy ezt a kártyát túlságosan gyakran kiátsza. Ezért aztán a két ember gyakran összeveszett, és noha a sivatagban mindig Rommelé volt az utolsó szó, otthon, Európában, ezt Fon mellentint tudta, Kesselink úgy manőverezett, hogy lerázza Rommelt a nyakáról. Rommel a térkép felé fordult. Akkor tehát készüljünk fel egy két támadásra. Nézzük előbb a gyengébb északiágat. ágat. A sidra a 21. páncélos hadosztály tartja megszállva tankelhárító ágyukkal. Itt a brit előrenyomulás nyomulás útvonalában aknamező van. A páncélosok becsalogatják a britteket az aknamezőre, és a tankelhárítók tüzével elpusztítják őket. Ha a kémnek igaza van, és a brittek csak 70 tankot vetnek be ebbe a támadásba, a 21. páncélos hadosztály gyorsan el fog bánni velük, és akadálytalanul vállalkozhat további akcióra később a nap folyamán. Végighúzta vastag mutató a térképen. Most nézzük a másik ágat, a fő támadást a keleti szárnyunkon. Ezen a szárnyon az olasz hadsereg áll. A támadást egy hindu dandár fogja vezetni. Ismerve a hindukat és ismerve a mi olaszainkat, feltételezem, hogy a támadás sikerülni fog. Épp ezért erélyes visszavágást rendelek el. Először is, az olaszok nyugatról ellentámadásba lendülnek. Másodszor. A páncélosok miután a sidra gerincnél visszaverték a támadás másik ágát, megfordulnak és északról megtámadják a hindukat. Harmadszor, mai éjjel az utászaink, Bír el Hamadnál nyitnak az akromezőn, hogy a 15. páncélos hadosztály délfelé tudjon fordulni, keresztül vonuljon a résen és hátulról támadja meg a brit terőket. mellentina kihallgatott és figyelt, elismerően bólogatott. Tipikus rommel féle terv volt, az erőkgyors átcsoportosításán alapult, hogy hatásfokuk minél nagyobb legyen, és a bekerítő hadmozdulat lehetővé tegye egy hatalmas hadosztály meglepetésszerű megjelenését ott, ahol a legkevésbé várják, az ellenség hátában. Ha minden jól sikerül, a támadó szövetséges dandárokat bekerítik, elvágják és megsemmisítik. Ha minden sikerül, ha a kémnek igaza van. Keszzering azt mondta Rommelnek. Azt hiszem, hogy nagy baklövést követel. Jogában áll azt hinni, mondta nyugodtan Rommel. Von Mellentin nem volt nyugodt. Ha rosszul sül el a dolog, Berlinben hamarosan azt fogják beszélni, hogy Rommel indokolatlanul bízott gyönge felderítésében, és a felderítés gyengeségéért Von Mellentin fogják hibáztatni. Rommel könyörtelen tudott lenni azokkal az ará szemben, akik cserben hagyták. Rommel ránézett a jegyzetelő hadnagyra. – Tehát ezek a hónapi napra vonatkozó parancsaim! – kihívóan nézett Kesselringre. Fom mellentin zsebre dukta a kezét és keresztbe tette az ujját. Fó Mellentinnek ez a pillanat jutott eszébe, amikor 16 nappal később Rommel társaságában a naplementét figyeltett a fölött. Egymás mellett álltak az El-Ádem meredek észak-keleti lejtőjén és várták az ütközet kezdetét. Rommelen autós szemüveg volt. Az az autószemüveg, amelyet a foggyú lejtett O'Connor tábornoktól vett el, és úgy szólván a védjegye lett. Kitűnő formában volt. Csillogott a szeme, élénk volt és bizakodó. Az ember szinte hallotta, hogyan kattog az agya, miközben szemügyre veszi a tájat, és azon tűnődik, hogyan fog lefolyni az ütközet. Fommellentin azt mondta, a kémnek igaza volt. Rommel elmosolyodott. Én is éppen erre gondoltam. A június 5-i szövetséges ellentámadás pontosan úgy következett be, ahogy a kém megjósolta, és Rommel védelmi terve olyan kitűnően bizonyult, hogy a támadásból ellen-ellentámadás lett. A támadásban résztvevő négy szövetséges dandár közül hármat megsemmisítettek, négy tüzérezredet pedig fogjú lejtettek. Rommel könnyörtelenül kihasználta az előnyét. Június 14-én áttörte a alatt. És ma, június 20-án itt áll, hogy megkezdjék az életbevágóan fontos parti helyőrség, Tobru Kostromát. Fon mellenti megborzongott. Elképesztő volt, hogy milyen hideg tud lenni a sivatag hajnali ötkor. Az eget figyelte. 5 óra 20 perckor megkezdődött a támadás. Először, mintha távoli mennydörgés hallatszott volna, amely fülsiketítő robaljá erősödött, ahogy a stukák közeledtek. Az első alakzat átrepült a fejük fölött, alábukott a brit állások felé, és ledobta bombáit. Hatalmas por és füstfelhő szállt fel, és ugyanakkor Rommel egész tüzérsége ugyancsak fősiketítő robajjal tüzet nyitott. A stukák újabb hulláma repült át a fejük fölött, aztán még egy, százával voltak a bombázók. Fom mellentén azt mondta, fantasztikus, ezt jól csináltak-e Oktalanság volt ilyet mondania. -e. Rommel felcsattant. Nem Kesszerling érdeme! Ma mi irányítjuk a repülőgépeket! A Luftwaffe akkor is jó munkát végez, gondolta von mellentin, de nem mondta ki. Tobruk koncentrikus erődítmény volt. Maga a helyőség a város szívében feküdt, a város meg egy nagyobb, brittek által megszállva tartott terület szívében. A területet 35 mérföld hosszúságban, kiserődökkel tarkított drótkerítés vette körül. A németeknek át kellett jutniuk a drótkerítésen, aztán be kellett hatolniuk a városba, aztán meg kellett ostromolniuk a helyőrséget. Narany színű füstfelhő szállt fel a csatatér közepén. Fommellentint megjegyezte, a rohamutászok jelzik, hogy kérik a tüzérség hatáskörének a kiterjesztését. Rommel Nagy szerű, haladunk. Fommellentint hirtelen hatalmába kerítette az optimizmus. Tobrukban rengeteg zsákmányra számíthattak. Benzére, lőszerre, sátrakra, teherautókra. Rommel motoros szállító eszközeinek már több mint a fele a brittektől zsákmányolt járművekből állt. És élelemre. Fommelentin elmosolyodott és megkérdezte: Friss hal legyen vacsorára? Rommel értette a gondolatmenetét. Máj, mondta, róseibni és friss kenyér. És igazi ágy. Túllas párnával. Egy olyan házban, amelynek kőfalai vannak, és a falak távol tartják a hőséget meg a bogarakat. Futár érkezett, jelentést hozott. Fon mellentén átvette és elolvasta. Alig bírta fékezni az izgalmát a hangjában, amikor megszólalt. A 69. kiserődnél átvágtunk a drótkerítésem. Menni csoportja támad az Afrika Korpsz gyalogságával. – Helyes! – mondta Rommel. – Rést nyitottunk. – Gyerünk! Délelőtt fél tizenegy volt, amikor Reggie Bag a lezredes bedugta a fejét Vandami Mirodájának az ajtaján, és azt mondta. – Tobru kostrom alatt áll! – Utána már értelmetlennek látszott dolgozni. Vandam ugyan gépiesen tovább dolgozott, elolvasta az informátorok jelentéseit, Pontolóra vette egy lusta hadnagy esetét, akit már ideje lett volna előléptetni, de nem érdemelte meg, és megpróbálta valamilyen új módon megközelíteni az Alex Wolf ügyet. De mindez reménytelenül jelentéktelennek tűnt. És ahogy telt a nap, egyre nyomasztóbbak lettek a hírek. A németek áttörtek a drótkerítésen, hidatvertek a tankelhárító árok fölött, átkeltek a belső aknamezőn, és elérték a King Cross nevű stratégiailag fontos útkereszteződést. Vandam hét órakor ment haza, hogy együtt vacsorázzon Billivel. Tobrukról nem mesélt a fiúnak. A hírt még nem volt szabad közzé tenni. Miközben a báránybordát tették, Billy elmesélte, hogy az angol tanára egy tüdőbajos fiatalember, akiből nem lehetett katona, folyton arról beszél, hogy milyen nagyon szeretne eljutni a sivatagba, hogy jól odavágjon a hunoknak. – De én ezt nem hiszem el neki, – mondta Billy. – De elhiszed? – Szerintem komolyan gondolja, – mondta Vandam. Bűntudatot érez. Billy vitatkozók korban volt. Bűntudatot? Bűntudatot nem érezhet? Nem az ő hibája, hogy nem katona? Tudat alatt érezhet. Mi a különbség? Ebbe aztán besétáltam, gondolta Vandam. Gondolkodott egy pillanatig, aztán magyarázni kezdett. Ha valaki valami rosszat követett el, és tudja, hogy amit elkövetett rossz, és rosszul érzi magát miattam, és tudja, hogy miért érzi rosszul magát, akkor az tudatos bűntudat. Mr. Simkisson nem követett el semmi rosszat, mégis rosszul érzi magát, és nem tudja, miért érzi magát rosszul. Ez a tudatalatti bűntudat. Sokkal jobban érzi magát, ha arról beszélhet, hogy milyen nagyon szeretne harcolni. Aha, mondta Billy. Vanda nem tudta, hogy a fiú megértette -e a magyarázatát, vagy nem. Billy egy új könyvvel feküdt le. Azt mondta, hogy Dekcsi, vagyis detektív regény. A könyv címe ez volt, Halál a nírusom. Vandam visszatért a főhadiszállásra. A hírek továbbra is rosszak voltak. A 21-es páncélos hadosztály benyomult Tobruk városába, és a rakpartról tűz alá vette a brit hajókat, amelyek későn próbáltak kimenekülni a nyílt tengerre. Sok hajó elsüllyedt. Vandam azokra az emberekre gondolt, akik a hajókat készítették, a millió tonna értékes acélra, amelyet beléjük építettek, a matrózok fáradtságos kiképzésére, meg a legénység egységesség kovácsolására. Lám, ezek az emberek most mint halottak, a hajók elsüllyedtek, a rengeteg erőfeszítés kárba veszett. Az éjszakát a tiszti töltötte, várt az újabb híreket. Szünet nélkül ivott, és annyit dohányzott, hogy megfájult a feje. A közleményeket rendszeresen küldték le a hadműveleti teremből. Az éjszaka folyamán Ricsi, a nyolcadik hadsereg parancsnoka úgy döntött, hogy elhagyja a frontvonalat és visszavonul Mershamát rúlva. Azt beszélték, hogy amikor Osinuleg a főparancsnok meghallotta ezt a hírt, vészjóslóan sötét alcsán vonult ki a szobából. Hajnal felé Vandam azon vette észre magát, hogy a szüleire gondol. Anglia déli partvidékének némelyik kikötővárosa éppen annyit szenvedett a bombázástól, mint London, de az őszülei valamivel laktak a szárazföldön, egy dorszín környéki faluban. Az apja postamester volt egy kis posta hivatalban. Vandam az órájára pillantott. Európában most hajnali négy óra van, az öreg most teszi fel a nadrágjára a csipeszeket, felül a biciklijére, és a sötétbe munkába indul. Hatvan éves korára is olyan a testalkata, mint egy tizenéves kis béresé. Vandan templombújó anyja megtiltotta a férjének a dohányzást, az ivást és minden egyéb léhaságot, beleértve ebbe mindent a céldobójátéktól kezdve a rádióhallgatásig. A férjének úgy látszik megfelelt a nőuralom, de ő maga folyton betegeskedett. Vandan végül is elszúnyadt az italtól, a fáradtságtól és az unalomtól. Azt támodta, hogy a Tobruki helyőrségben van Billivel, Ellennel és az anyjával. Körbe rohangált, hogy becsukljon minden ablakot. Odakint a németek, akik tűzoltókká változtak, létrákkal támasztottak a falhoz, és kezdtek fölmászni rajtuk. Vandam anyja hirtelen abba hagyta a hamis bankjegyek számlálását, kinyitotta az egyik ablakot, ellenre mutatott, és ezt oldította. Itt a parázna személy! Rommel ugrott be az ablakon isakban, és billy irányított egy fecskendőt. A vízsugár ereje keresztül öpte a fiút egy melvéden, és Billy beleesett a tengerbe. Vandam tudta, hogy az ő hibája, de nem tudott rájönni, hogy mit csinált rosszul. Keservesen sírni kezdett. Felébredt. Megkönnyebbülten állapította meg, hogy igazából nem sírt. De az álma után továbbra is kétségbejtően nyomott hangulatban maradt. Cigarettára gyújtott nem ízlett. Felkelt a nap. Vandam körbejárt a kantinban, és eloltotta a villanyokat. Csak hogy csináljon valamit. Bejött az egyik reggeli szakács egy kondérkávéval. Miközben Vandam a kávéját ittak, lejött az emeletről egy százados, egy újabb közleménnyel. Megállt a kantin közepén, és csendet kért. Azt mondta, Kloppertábornok és a Tobruki helyőrség ma hajnalban megadta magát Rommelnek. Vandam elhagyta a kantint és gyalog indult a város utcáin a Nilus közeléből lévő háza felé. Tehetetlennek és haszontalannak érezte magát. Itt ül Kairóba, és kémekre vadászik, s közben odakint a sivatagban a hazája elveszti a háborút. Keresztül villant az agyán, hogy talán Alex Wolfnak is van valami köze rommel legutóbbi győzelem sorozatához, de elhetsengette magától a gondolatot, mert ezt azért túlzásnak tartotta. Annyira csüggett volt, hogy azon kezdett tűnődni, vajon fordulhatnak-e még rosszabbra is a dolgok? És rájött, hogy igenis fordulhatnak. Amikor hazatért, lefeküdt.